Miért tarzan már? Hát te görültél! Uralkodó! Magyarország! Hát ömm. Mária a jó? Majd nem tarzan. Hát. Hol jártál? Nem, nem ugrod be. Hát azt láttam, hogy nem ugrod be, de a Tarzan hogy került be az ura? 300 éve született uralkodon volt a Tarzan? Valamit mondani kell. Mert... Az biztos. És te mondtál is. Mi? Igen. Hát hogy? Szerinted? Vagy mit? Most le fogok esni? Le, le, Igen. le. Csak tudod, mi a gond? Hogy nekem nincs liánod. Hoppá. Maxim csinálhatsz ilyen. Wow, wow, wow. Igen, de egyébként ennyi. Lent várnak a gorillák, meg a Jane, meg Olyan. Csita, meg mindenki. Jövő. Na, menjél! Sok sikert! Köszönjük! Micsoda előlincseltetés zajlott itt a, a Gundel Gábornak a celebrálásában. A, így jelezte kedves internet népe, kedves tévénézők,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 Ö, van itt más is, Varga Cecília írja, hogy ha a vélemény gunderről és vágóról rendben van, akkor had legyen már rendben a játékosról is. A vélemény ténye rendben van, csak az nincsen rendben, amikor véleménynek ö, tüntetünk fel egy nyilcini lincselést. Ez nem vélemény, ami a, a, a csávóval kapcsolatban zajlik. Milyen tarzan már hát megőrültél? Ez nem vélemény. Ez a másiknak a földbe döngölése. Hát leginkább az a földbe döngölés, ami a, ko a kommentek között zajlik, és itt a három ezredik megosztás történt ma. De nem érti, de, de, de, de, de, de, de, de az a baj, hogy, hogy ki az a csaj, aki ezt írta nekünk? Mit írt alá? Cecília. Cecília, nem érti az erkölcsöt, nem érti, hogy mi fán terem. De hát ez történik. Hát az, hogy valaki kiadja magát quiz prof, professzornak, miközben ott van előtte a papír, és onnan tudja a válaszokat, ennek van erkölcsi tartalma. Annak, hogy valaki beletörli a lábát a vele szemben álló versenyzőbe, aki éppen élete leg, legszégyenteljesebb pillanatát éli át, és még me meghempergeti a sárban, ennek is van erkölcsi tartalma. Annak, hogy valaki a Mária Teréziát a tarzannak fejti meg, annak nincs erkölcsi tartalma. Érthető ez valamennyire? Az nem erkölcstelen, és nem is lehet, és nem is kéne annak feltüntetni, ha pedig nem erkölcstelen, akkor én úgy gondolom, hogy a, ez a srác nem érdemel nyilcini lincselést. Német nyelvvizsgán annyira stresszeltem írja a hallgató, hogy nem jutott eszembe, hogy viderzén. Meg nyilván nem gondolta a srác, hogy Auschwiderzén. Aha, nem, nyilván nem gondolta a srác, hogy tarzan magyar uralkodó volt. Nyilvánvalóan nem gondolta a srác, de ez egy jó alkalom volt arra, hogy szórakoztatóiparilag megalázzuk. Grammer náci írja, nincs olyan, hogy visszaregresszálás. A múltkori adásban beszéltetek róla, Robi. Jogos. Igen, teljesen jogos. Ma már senki sem érinthetetlen, aki csinál valamit, és az láthatóvá teszi. Az is, aki értéket, az is, aki semmit. A, azt írja a hallgató. Sziasztok, jaj, ez nagyon jó. A Simpsons család egyik epizódjában, ú, a Simpsons család. Simpson család. Igen, a Simpsons család egyik epizódjában. Homer nézi a tévében a műsort, ahol igazi rednek kantáros gatyás családot mutatnak, eléggé arra kihegyezve, hogy milyen műveletlenek. Liza Nyilván felháborodik, hogy ilyet nem etikus csinálni. Homér viszont élvezi a műsort, kezében a sörrel felnevet, és azt mondja, nézd már, milyen parasztok, azt se tudják, hogy mi az az, ö, ö, izé, mert még egy példa sem jut eszébe, de őrhög rajtuk. Aha. Na ez Homér. Na igen, ezt a Homérságot, ezt azért tapasztaljuk, ahogy itt sorog le a kommentfalról. Miközben mi nézzük a Homért. Na, a Homért, a homért szeretjük, a Homérkodást nem szeretjük. Beszéljünk a németekről Hitler után és beszéljünk a zsidókról Hitler után mert a Hitler előtti németség és a Hitler előtti zsidóság az alapjaiban különbözik a Hitler utáni németségtől és a Hitler utáni zsidóságtól a Hitler előtti zsidóság az egy identitás ö, vesztő ö, ö, nemzet ö, tudat hiányos ö, népség volt a Hitler utáni zsidóság az egy elképesztően erős nemzet tudatú elképesztően erős identitású történetesen egy atomhatalomnak a, a népe van Izrael állam eleve létrejött az a zsidó államiság ami nem tudom én több ezer éven keresztül szünetelt ehhez képest a német társadalom, ami Hitler előtt meg Hitler alatt a legerősebb nemzettudatú társadalom volt egész Európában, mondhatom az egész világon talán. É és német államról nemhogy ma is beszélhetünk, de ugye ő az egyik olyan nemzet Európában, amely szétterjedt és elfoglalta többször is. De, az, de az, az, az, az, az, az, a, az a nép Európában, ö, a német, amelyiknek a leggyengébb az identitása Hitler után, uh -huh. ö, szinte nincs ö, nemzettudatuk. Nem is nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a fogalommal, hogy német. Ö, a kultúrába menekülnek, az Európai Unióba menekülnek, a franciákkal való halálos ölelésbe menekülnek. Ö, tudni kell, hogy az amerikai Egyesült Államokban minden ö, nemzetiség az a maga köreiben mozog, és igenis ö, fenntartja a saját identitását. Tehát az amerikai olaszok, azok olaszabbak, mint az olaszországi olaszok, az amerikai írek írebbek, mint az írországi írek. Az amerikai magyarok magyarabbak, mint az a Az amerikai magyarok. magyarok lényegesen magyarabbak, mint a magyarországi magyarok. Ezt mm. még személyesen is tanúsíthatom, mert jártam mindkét parton uh, magyar kolóniában, és ezt láttam. Tehát így végignéztem, hogy... Csak nyerünk. a keleti takt, néztem végig, ilyen uh, a, a, a, a, Tehát minden népség latinókra vonatkozóan épp így, kivéve a németek. Az amerikai németek teljesen identitást vesztettek, eh, amerikai abbak bárkinél, és ők, ők, ők azok, akik így nem is tudnak németül, büszkén nem tudnak németül. T Tudod, ha azt mondod, hogy amerikai olasz, akkor azt mondod, hogy vítókor Leóna. Ugye? Ez a sztereotípia. Ha azt mondod, hogy amerikai eh, eh, ír, akkor azt mondod, hogy JFK, Kennedy. Eh, ha azt mondod, vagy amerikai-német, akkor Jack Bauer legfejebb. Érted? Tehát így, így, nincs karakterisztikája. Az amerikai-német, az egyszerűen amerikai, és ezt a német dolgot felejtsük el. És az európai-német, az meg egyszerűen európai, és ezt a német dolgot felejtsük el. Az európai ság eszményét maguk, a németek és a franciák közösen azért fundálták ki, azért találtak ki elsőrendűen De Gaulle és Adenauer közösen ezt az Európai Unió dolgot, ami akkor még európai gazdasági közösség először Először Szén- és Acélunió, aztán EGK, aztán Európai Unió, ez az integráció, ez az egyre erősödő társadalmi, gazdasági, pénzügyi, kulturális, politikai integrációt, ami zajlik itt Európában, uh -huh. hogy ez a németség, ez több bajt ne okozom, ugye két világháborút okozott a 20. században a német nemzet tudat. A német nemzet tudat annyira erős volt, annyival erősebb volt, mint a környező népek nemzet tudata, hogy egyszerűen kiáradt a német társadalmat ki kvázi a, a, a, a, a képében ráömlött Európára két ízben a német társadalom, hogy elfoglalja. De a... nincs egy ilyen érzésed, hogy ha itt nem dobjuk a, azt a mentővet, ami az európai sága, a németek kezébe, a 40-es évek, 47-ben mondjuk, akkor el süjed, mert nincs pofája belekapaszkodni az egyébként létező németségbe ebben, ebben az évben. És ö, olyan, mintha az Európai Unió és az abban keletkező ilyen tudatod, az egy, az egy uszoda lenne, vagy valami, tudod, egy ilyen, egy ilyen öltöző, ahol kapsz köntöst, meg törölközőt, bementek szaunázni mind a 13 13-an. És uh, amikor jöttök kifelé, akkor elhangzik, hogy akkor most mindenki vegye fel a ruháját, amelyben jött. És a németeknél nincsen ruha. Csak egy nagyon koszos zok, lyukas zokni van náluk 1947-ben, és ők inkább maradnának a szaunában, gyertek vissza, meghívlak titeket egy körre, csak nehogy ki kelljen menni, mert a cipő felvételnél rohat kínos lesz, hogy lyukas azokni Na most látjuk, hogy most milyenek ezek a németek Hitler után. Na ilyenek voltak a zsidók Hitler előtt. Ilyenek voltak a zsidók a háború előtt. Egy, egy, egy olyan, egy olyan ö, ö, tömeg, amelyik minden erejével asszimilálódni akart. Minden erejével fel akart oldódni a, az európai népek tengerében. Ö, a, a, soha nem volt a zsidóság asszimilációja olyan, olyan erős, mint a, a 20. század első felében. És Hitler pont ez ellen, az asszimiláció ellen hozta bármilyen furcsa, bármennyire is az a pont a zsidókkal szemben, hogy elkülönülnek, hogy nem vegyülnek, hogy különbnek érzik magukat, hogy egymással házasodnak, hogy mindig csak a egymás köreit keresik, akár a vérség fenntartásáról, kvázi házasságról, gyerek nemzésről, vagy üzletelésről van szó, vagy politikai csoportosulásról van szó, akár a kommunista mozgalmak, vagy munkás mozgalmak, vagy szakszervezetek. Hiába ez a vádpont. Hitler a nemzeti szocializmust és az úgynevezett tudományos faj elméletet kifejezetten azért hozta létre, hogy a zsidók asszimilációját és végleges feloldódását az európai népek tengerében megakadályozza. Az utolsó utáni pillanatban ö, valósította meg a holokausztot, amikor még a zsidót, a nem zsidótól meg lehetett különböztetni. Még két nemzedék és a zsidóság teljesen feloldódott volna. Ö, pontosan azért, mert hogyha feloldódik a zsidóság az európai népek tengerében, akkor a, a Hitler fajelmélete szerint a zsidó vér az megfertőzi az európai vért, és akkor az megrontja az európai népeknek az önvédelmét, meg a, meg a, meg a faj tisztaságát. Jó, hát ezt értjük. De valójában az egész az a. az a. Az a, az a Tradicionális zsidó gondolkodásban gyökerezik, bármilyen furcsa ez egy ilyen inverz kifordítása ennek, a tradicionális zsidó gondolkodás az elkülönülés párti volt. Ö, aztán ez a tradicionális zsidó gondolkodás szépen lassan elfáradt, és a zsidók elkezdtek tömegesen asszimilálódni Európában. És erre Hitler előrántotta a németségnek pontosan ezt az elkülönülés kártyát, hogy szó sincs itt tíz izé feloldódásról, mi bennünk a zsidók nem oldódnak fel, Elkülönülés, továbbra is elkülönülés, olyan mértékű elkülönülés, hogy abból később szöges drótok, még később meg hát a, a gettók falai, majd még később a, a, a gázkamráknak a falai váltak. Hát azt kell érteni a zsidóságnak az assimilációjával kapcsolatban, hogy a háború előtt a zsidóságnak a vágya az asszimilálódás iránt, legalább olyan mértékű volt, mint most a németség vágya az assimilálódás iránt. A németség sokkal nehezebben tud asszimilálódni, de a Willkommen kultúr, mint politika, vajon nem éppen ennek az óhaját fogalmazza meg? Hogy gyertek, gyertek világ különböző népei, törökök, afgánok, szírek! Segítsetek nekünk eltűnni! Segítsetek nekünk eltűnni, segítsetek nekünk feloldódni végleg! A 90.9 jazz -én. Németországban az emberek kategórikusan elutasítják a nemzeti lobogójuk kitűzését állami ünnepeken. Írja. Egyszerűen nem szokás, írja a hallgató. Üh, ugye Amerikában meg éjjel-nappal egész évben kint van az amerikai zászló, de úgy, hogy a, hogy, hogy, a, hogy a csávónak egy Nissan kereskedése van, és a Nissan kereskedés elé fölhúzza az amerikai zászlót, és egy akkora amerikai zászlót viccen kívül egy olyan alap amerikai lakás. zászlót, mint egy lakás. Tehát egy, nem egy, egy 74 ezer amerikai zászlót. számára, hogy még az övé a vállalkozása. Én értem, de miért? Mi, mi valahol... Ha Nissan-nal ha Nisztán, ha kereskedik, akkor miért az amerikai zászlót húzza föl? Vagy egyáltalán? Tehát hogy gizdáskodhat valaki arra, hogy amerikai, amikor egy japán autóval kereskedik éppen? Tehát akkor legalább Chryslerrel kereskedjen, vagy Bujkkal kereskedjen, vagy én nem tudom. Tehát, húzzon fel egy japán zászlót, amiről ugye tudjuk, hogy csak egy darab Katúro-Rudiból van. E, azt akartam mondani, hogy. Mi meg ugye pattogunk még, hogy most mit kezdjünk az ászlónkkal. Amerikában minden reggel az iskolában az első dolga a gyerekeknek, hogy elmondják az ásló esküt. Igen. Tudod, ez a pledge allegiance-szel kezdődő. És a... A, a, a, a, nálunk de... meg az, hogy a hetes jelent, de... hogy kihyányzik. Most Magyarország az a félúton van a kettő között. Igen, igen. Mi nem rakjuk ki egész évben az ászlót, de ünnepen kirakjuk. Az amerikaiak egész évben kirakják. Ez egyébként a nemzet tudat erősségét jelzi. Igen. A németek soha. A, a németek ünnepen sem rakják ki az ászlót, pedig ez nem a náci zászló, hanem a, a régiói zászlójuk van, a trikolor. De azért de... a sportmezen rajta van, tehát visszaszivárog, vagy be, be, tudatában vannak, és valahol tudatában a szim, vannak, Tudatában én. vannak. Tudatában Ennyire vannak tudatában vannak Csak el. legszívesebben eltüntetnék. Tehát a tudatában vannak, hogy ők egy nemzet, és próbálják ennek a külsőségeit is hordozni, és így megfelelni ennek, hogy ők egy nemzet. Csak rohadt nehezükre esik. És akkor most nézzük meg a zsidókat. Mi lett a zsidókkal ezzel az asszimilálódni vágyódó Európa népeinek tengerében feloldódni vágyódó tömegből? Eleve létrejött Izrael állam, ami addig nem volt. Na most ezt mondhatjuk, hogy Hitler hozta létre, de kb. annyira hozta létre, mint annak idején Nabukodonozor. Tehát, hogy Hitler nélkül nem lett volna ezt így elmondhatjuk. Tehát a Hitler nélkül és a holokauszt nélkül nem lett volna modern zsidóállam. És nem pusztán a zsidóállam jött létre. Létrejött egy atomhatalom. És úgy, hogy Németország ma nem atomhatalom, a, a, ö, ö, sőt, egy megszállt ország, ahol amerikai támaszpontok vannak ezekben a percekben is, amerikai katonák. Ezzel szemben Izrael meg egy atomhatalom, bár hivatalosan egyik sem ismeri el, hogy atombombája van. A helyzet az, hogy Németországnak az körülbelül egy napnyira van attól, hogy atombombája legyen. Tehát, ha mondjuk az amerikaiak kivonulnának Németországból, Németországnak egy napba kellene, hogy atombombája legyen, de nincs. Érted? Nincs mert az nekik nincs megengedve. Rendelnek egy kínai webáruházból, hanem nagyon... Nincs megengedve. Izrael, meg, a, a, meg, meg az, amelyik soha nem ismert el, hogy van atombombája, de azt még a kutyám is tudja, hogy van. Ne, tehát az olyan szétszedni nyil... egy olyan, olyan, igen, olyan nyilvánvaló tény, hogy Izrael, Izrael atomhatalom, hogy mindenki tudja, és, és Izrael mégsem ismeri el, hogy neki tehát hivatalosan, Izraelnek nincs atombombája úgy, hogy hogy az egész közel-keletet el tudja törölni és tudja ütni az őskorba, ha akarja. Tehát annyi fegyvere van, meg olyan hordozó egységei vannak. Na most, ez az egyik. A másik, hogy hogyan változott meg, milyen módon változott meg a zsidó ember Hitler hatására Hitler után. Hitler előtt a zsidók Európában olyanok voltak, mint Woody Allen nyúlbélák voltak. Nem ez a önmagát megvédeni képes alkat. Tehát a Woody Allenről nem az jut eszünk be, hogy egy úzival belép a nem tudom én a, a, a palesztín gettóba, és ott rendet rak. Meg nem ez a, nem ez a telepes forma Woody Allen, ugye? Hanem Woody Allen, ez az entelektüel. Ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a bölcsész zsidó. Na, körülbelül ilyen volt Európa zsidósága Hitler előtt. Radnóti Miklós, nagyon jó példa ide. Egyébként Radnóti Miklós az a klasszikus asszimilán zsidó, aki római katolikus lett, és nem csak azért lett római katolikus egyébként, cinikus nyelvek szerint, mert, mert, a, mert a Radnóti az asszimilálódni akart, és mert természetesen félt, félt is a, a nácizmustól, és mert ő papírokat akart arról, hogy ő katolikus hanem hát azért, mert ő, ő tényleg ö, kereste az Istent a katolicizmusban, Aradnóti igen. Szóval, hogy ez volt a zsidóság Hitler előtt, meg Hitler alatt. És mi lett a zsidóság Hitler után? Mi lett ez az izraeli zsidó? Mert ez egy másfajta ember, egy más prototípus. Ez a rövidre nyírt hajú, kigyúrt, erős nemzettudatú ö, fegyverkező izraeli telepes, aki. aki de ez, ez a, ez a sorkatona izraeli állampolgár kiről te beszélsz, egy tehát van egy, van egy európai zsidónk, Igen, és van egy, Igen, egy, van Igen, egy amerikai zsidó Igen, típusunk is, aki, ne, ez aki meg izraeli... ugye földrajzilag el volt választva ezektől a borzalmaktól, Igen, és Igen. ennek megfelelően a rágyakorolt hatása is egy, egy más, egy ilyen szolidaritással meg családi vonalon kapcsolódik ugyan a holokauszthoz, de teljesen másképpen, mint egy, mint, mint egy európai... Persze, persze, teljesen másképp. Három amennyiben életben más teljesen, teljesen, másképp. Az izraeli, én az, kifejezetten az izraeli államszervező zsidó ember típusáról beszélek. Ez a zsidó, ez a fajta zsidó, ez nem létezett Hitler, elő, egy Hitler előtt. Egy megtört népcsoportból felállt egy, egy tornasornak a végére kerülő kicsattanó egészségű, és az, az erőszakot is az eszköztárába újra beemelő. Nem a végére, az élére, bocs. A tornasor hát, a úgy, élére. Az egyik vége, az, értem. É. Szóval, hogy arról, arról, arról van szó, hogy, a, hogy a, a német nemzettudatot Hitler megtörte, pedig a célja épp az ellenkezője volt az, hogy megkovácsolja. A zsidó nemzettudatot meg, meg megkovácsolta, pedig hát épp az ellenkezője volt a célja az, hogy megtörje. Na most e, itt aztán már a Tao Te Ching a, fülünkbe, aki, hát, a ahol hát így nagyon jól, nagyon pontosan megfogalmazza a szerző Lao Tse, mi szerint, amit gyengítenek, megerősödik, amit erősítenek meggyengül. A Hitler létrehozott egy teljesen új típusú zsidó ember karaktert azt a zsidót, aki Izrael államot minden körülmények között meg fogja védeni. Tehát amikor Irán azt mondja, hogy Izraelt bele fogja szorítani a Földközi tengerbe, akkor Iránnak is pontosan kell tudnia, vagy amikor bármelyik Közelkeleti arab állam mondja azt, hogy ő, ő, ő Izrael bele fogja szorítani a földközi tengerbe, pontosan tudhatja azt, hogy annak az lesz a következménye, hogy a közel Izrael atombombák és hidrogénbombák eh, sorozatával vissza vissza üti az őskorba. Eh, Izrael állam tehát, olyan erős nemzet tudat, és ez a, ez a zsidó karakter, amit Hitler létrehozott, és amit Hitler megkovácsolt. Ez Izraelben olyan mértékben virulens és olyan mértékben mértékben elszánt mindenre, illetve bármire. Hogy elmondhatjuk, hogy Izrael állam pedig lesz, és ha Izrael állam nem lesz, akkor közelkelet sem lesz. Tehát, hogy ez egy ilyen biztosíték az Izraelnek, hogy. hogy ő, tulajdonképpen ő, ő döntetlenről indítja a játszmát. Tehát vagy minden megsemmisül, vagy akkor beszélhetünk arról, hogy hol vannak a határok. Mint ha egy aknán állna, és uh -huh. játszóteret kellene építeni, és építsétek ide fel körém, amíg én itt állok, addig ö, semmi akadály Na nincsen. Igen. Csak Na, hogy... senki ne le erről, a, erről az egy gyeptégláról. Na igen, tehát hogy ennek a háborúnak, ennek van egy totális jellege. Egy kifejezetten totális jellege. Most tudjuk, hogy a totális háború fogalmát kifejezetten Hitler hozta létre. Kifejezetten a németek keleti fronton ö, zajló háborúját hívjuk így, hogy totális háború. Tudod, hogy mi a totális háború? Az a totális háború, amiben... A last man standing, mi a másik félnél az utolsó ember meg ne, nincs, el nem pusztul. Nincs alternatívája annak, hogy győzünk. Tehát nincs alternatívája annak, hogy győzünk. Tehát vagy, vagy ott, vagy győzünk, itt mindenki meg. Győzünk, vagy győzünk. Nincsen, nincs, it, it, nincs más lehetőség, mert Hitlernek nem állta a rendelkezésére az atombomba. Ha rendelkezésére a volna az atombomba, akkor alig, hanem, nem, a komplet emberiség ott hagyja a fogát. 9 .9 .9. Kaptunk két erős üzenetet, németség, zsidóság és tarantínóság kapcsán. Tarantino nem a Django-ban bocsájt meg a Brigantikban nagyon büntetett németeknek? Mindkettő borzalmas film, nem győzöm jelezni. Továbbá folytatja ugyanez a kollega úr. Bocs, hogy megint magamra reagálok Tarantino egyébként borzalmas filmjei kapcsán, de a Brigantikban a zsidók, a mai izraeli zsidók, a django a németek, pedig a mai németországi németek. Igen, ez elég, ez elég pontos. Nagyon-nagyon nagyon keserves volt végignézni, ahogy Quentin Tarantino, ez egyébként kiváló filmrendező, ebben a két filmjében, meg ezzel a két filmjével a saját farkát kergeti, mint valami hülye kutya. A, a bestelen brigantikkal legyártotta a legpolitikailag inkorrektebb filmet valaha, majd annyira megijedt saját magától, meg annyira megijedt a, a, a Hollywood haragjától, meg Hollywood a, a, a, dühétől, hogy gyorsan legyártotta a politikailag legkorrektebb filmet valaha. A Bestelen brigantik után a Django-t. Ugye a Django az, ahol kiárad a politikai korrektség, és tudod, azt látod, hogy a Tarantino ehhez az egész témához hülye. Hülye, mint a seg mert nem ezért szeretjük. Hmm? Egy csomó mindenhez ért, egy csomó mindenben jó nem kéne politizálnia, nem kéne moralizálnia, mert vannak bizonyos dolgok, amikben egyszerűen hülye. Mert, mert, nem, mert, mert nem ezért szeretjük, mert nem, mert, mert nem, e, nem ért. És most már azért egyébként, ha az nyolcas nézem, kb. ő is érzi, hogy mi az, amiben jó, mi az, amihez ért, mik az ő gyökerei, és hova kell vissza, visszavonulnia. Lekönyökölte a nappaliban ezt a PC-ingát, és amikor végre sikerült megállítani, akkor visszaült az írógépéhez. Valójában arról van szó, hogy... hogy a, az a, az a, azért a figuráért, aki a, a, aki, akivel megsértette a németeket a, a bestelen brigantikban, a, ugyanazért a, a Django-ba, ami egy western film, bele kellett írnia egy német fejvadást, akivel bocsánatot kér a németségtől, hogy mielőtt még megsértődnének, és ami, amivel pedig megsértette a zsidóságot, hogy kvázi a mai zsidókat, a mai izraeli telepes zsidókat visszavetítette a történelemben a, a második világháború idejére, azért meg a feketék felszabadításával, meg a feketék polgárjogi küzdelmének elismerésével kér bocsánatot, mert hát azért a zsidókat mégse tudta beágyazni a, a vadnyugatba. Én, én, én érzek a Tarantinon az elmúlt mennyi 23 évben egy ilyen nagyon erős vanabi afroamerikaiságot. Tehát egy, egy néger szeretnék lenni séget. Sőt, azt is érzem, hogy egy komplett karriert épített annak, ö, hogy már a második filmjében valahogy megoldhassa, hogy kimondhassa, hogy néger. Nem? Ő folyamatosan ilyen kis színházakat épít, hogy legyen benne egy szerep, ahol kimondhat valamit, amit amúgy nem szabad, de így szabad. Ki van írva odakint, hogy nigger hullatároló? Láttad a feliratot odakint, hogy nigger hullatároló? Erről a mondatról beszélek. Na arról van szó, hogy beleírt a saját magát a filmbe, hogy ő mondja ki, hogy ő legyen az a fehér színész, aki kimondja, hogy nigger. Érted? És nincs-e, ez a kérdésem, hogy nincsen-e a Tarantino-ban egy vanabi zsidóság is? Mm, Értjük a vanabit, ha a szeretnék szerintem a, a szerintem a Brad, Brad Pitt-be pontosan ezt a vanabi zsidót írta bele, amilyen hát szeretne lenni ő. Vagy amilyen, ez a, tudod, ez a tökös zsidó, akivel nem szarosztok, büdös nácik. Ami nem, ami, igen, ami nem létezett, ami, ami nem létezett a... a, a a, a második világháború idején hmm. nem létezett, de Hitler kitermelte. Na pontosan ezt akartam még mondani, hogy ugye itt a holokauszt után addig, erről beszéltünk eddig, hogy addig nem létező zsidő, zsidó öntudat jött létre, és egy ö, addig nem létező német öntudatlanság jött létre. Hmm. Ö, az áldozatiság és a bűnösség az, az óriásit fordított ennek a két népcsoportnak a sorsán, hmm. és míg Hitler a saját ö, német nemzetével kapcsolatban egy erősödést szeretett volna elérni, megtörte, míg a zsidókkal kapcsolatban ö, a, a pusztulásukat szerette volna elérni, és létrejött a zsidó állam. Hát Így ö, lehet, hogy 1945-ben úgy éreztük, hogy Hitler vesztett, de 70, több mint 70 évvel utána még inkább úgy érezzük, hogy, hogy közelében sem jár. A, az öröksége annak, mint amit ő elképzelett. Igen de, igen, de ez nem kellett 70 évet várni, az az igazság, hogy már 7 hát évvel később. is ráadjuk. Már 7 évvel később minden kész volt ehhez, az az igazság. És, és Szóval nagyon vigyázzál, hogy, hogy kinek kívánsz rosszat, és hogy kinek teszel rosszat, mert a dolog, ha elég hatékonyan, és elég nagy energiákkal csinálod, garantáltan visszafelé fog elsülni. Nézd meg Japánt. Japánnal ugyanezt történt. Japán volt Ázsia, ők voltak ázsia németjei. ők voltak ázsia, ázsia zsidói? Igen, hát igen, igen, mondjuk így. És, és gyakorlatilag ugyanolyan írtóháborút folytatott, most akkor persze mondhatjuk úgy is, hogy ázsia szláviai. Ugyanolyan Aha. írtóháborút folytatott a, a, a ki, Kínában Japán, a második világháborúban, mint Németország a keleti fronton. Nem mondhatjuk azt, hogy Németország sokkal kegyetlenebb, vagy sokkal véresebb volt. Vagy sokkal bestiálisabb volt a keleti fronton, mint a japánok Kínában. És utána nézd meg, ő, őket egészen atombombával kellett kezelni ahhoz, hogy így észrevegyék azt, hogy... És igazán japán pillanat volt, amikor rájöttek arra, hogy hoppá, az isten emberek meg, megleszkésztettek minket, lecsapott ránk az isten haragja akkor hát. akkor hát eltanuljuk tőlük ezt. Akkor átveszünk. Akkor. akkor. akkor elvetjük ezt a modellt most teljesen, ami ezt okozta és átveszük az isten emberektől ezek ugye az amerikaiak uh -huh. átveszük az isten emberektől azt a berendezkedést azt a társadalom szervezési modellt meg azt a gazdasági modellt, meg mindent meg azt a, a popkultúrát meg azt a képregényvilágot, meg minden, mindent uh -huh. mindent, mindent hiba, viszont... hiba volt csak a fegyvereiket elfogadni első körben igen, igen hiba volt csak az egyenruhát átvenni ah. át kell venni mindent és, amikor, és, és mostanra meg láthatjátok hogy a japán nemzet tudat pontosan úgy a béka segge alatt van, mint a német nemzet tudat. A legkevesebb születő gyerek Németországban és Japánban. A legkevesebb, a legkevésbé termékeny lakosság, a legkevésbé szapora népség. Miért? Min mérhető egy nemzetnek a. a az ereje, az ellenálló képessége a születő gyerekek számán mm. nagyon, nagyon erősen. Nem értem hogy ez volna az univerzális index a, a, egy nemzet erejéhez. Én azt gond, én azt gondolom, az hogy az a jóléthez is tartozik nézze, az, hogy kevés a, gyerek e, születik szerintem. E, Viszont annál tovább él. A jóléthez a jó Nem szerencsejáték, érted? Nem de. söréttel kell lőnünk a táblára, mert az egy gyerekemet is életben fogom tudni tartani. Nem, nem tizet kell szülnöm, hogy kettő életben de, maradjon. De, de azok a társadalmak, amelyek már nem szaporodnak, mert jól élnek, mert köszönik, ők már a laposabb és nagyobb tévére hajtanak, ezek a társadalmak túl vannak a zeníten. Ezek a társadalmak, ezek a hanyatló társadalmak. Ez, ez, ez történelmileg általában így elmondható. a ö, a, a, a hanyatlás az nem egy megbékélés egyúttal? Tehát túl vannak azon, hogy Svédország Norvégiát Dániának adta, Dánia Finnországot Svédországnak, Svédország Dániát Norvégiának, tudod? És akkor egyszer csak azt mondták, hogy gyerekek menjünk haza, azt kussoljunk. Oswald Spengler a, a nyugatalkonyában nagyon pontosan és rengeteg példán keresztül vezeti le azt, hogy az a társadalom, amelyik elkezd egykézni, az túl van a zeniten, és uh -huh. hogy, hogy közel, közel a pusztulás. Az, az egy más kérdés, hogy Oswald Spengler sok-sok évtizeddel ezelőtt megjósolta a nyugatalkonyát, és a nyugatalkonya még nem jött el. Minden esetre a jelek erre mutatnak. Ami a nagyon rendkívül tanulságos, hogy Adolf Hitler, aki a revanspolitika politika terméke és csődje, az európai ö, ö, politikában milyen mértékű változást az európai államférfiak közgondolkodásában, meg közgondolkodásra gyakorolt hatásában, milyen gyökeres változást indukált. Ugye az első világháborút követően általános volt a revans. A ö, Clemenceau revanst vett a németeken, a gyalázatos Párizs környéki békékkel, amelyiknek az egyik mellékállomása volt a Mitrianoni ö, elintézésünk 1920-ban. A, a clemenceau a revanszpolitikájára politikájára válasz volt Hitler revanszpolitikája politikája a franciákkal szemben, aminek a következménye az ugye Franciaország megszállása és Visi-Franciaország megalapítása volt. A második világháború után ö, elsősorban De Gaulle és Churchill meg ö, Truman ö, levonták a Kellő és helyes következtetést az első világháborút követő rendezések kudarcából, és nem hirdettek újabb revansot. Hanem azt mondták, hogy most ennek a németségnek, amelyik minden revanst megérdemelne, és soha még egyetlen egy történelmi szituáció nem volt, hogy a revans ilyen indokolt lett volna, bár mint tudjuk, a revans mindig indokolt, és hidegen a jó. Ennek ellenére nem veszünk uh, nem veszünk elégtételt, hanem kinyújtjuk a kezünket a németek felé, fölemeljük őket. Amerika ebben partner, Truman Marshall segéllyel eh, nyúl alá a német gazdaságnak, és emeli fel a német társadalmat. Éljünk közösen jól, egy nagy Európai Unióban, és felejtsük el ezt a német-francia, főleg ezt a német-francia nemzet tudat dolgot, ami ezt a rengeteg háborút meg ezt a rengeteg fölösleges halált okozta. És azt gondolom, hogy kifejezetten ennek a következménye az, hogy a németek ma már, azok a németek, akiken nem vettek elégtételt, akiken nem vettek revanst, hanem akiknek, akik alá oda tettek egy lapos képernyős tévét, azok mostanra ebben a, té, ebben a tévében és ennek a tévének a képében próbálnak elveszni, és próbálják a saját németségüket egyre inkább átamerikanizálni, hogy így, hogy így fogalmazzak. És hát a súlyos ö, probléma az az, hogy ez az önelveszejtés, ez az amerikai tömegkultúra Magyarországra kifejezetten német közvetítéssel jött be. És, és, ö, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen súlyos, kú, súlyos kulturális deficit is, hogyha ugyanez angol vonalon érkezett volna, akkor én, én úgy gondolom, hogy egészen más ö, kulturális közegben töltöttük volna az elmúlt két évtizedet. Azt írja a kedves hallgató. Azért a németek utóbbi 70 évének megítéléséhez erősen köthető a hollywoodi recept, hogy csak annyira vehetőek emberszámba, amennyire egy Amon Göt klón emberszámba vehető volna. Ugye Amon Göt, ő a Sinder listájának a fő gonosza, Ugye, de hát azt látjuk, hogy a Spielberg az legyártotta a... Az, a a német ellenpontját az Oscar Schindler képében a, az Amon göttnek. tehát hogy ő, ő, ő kifejezetten odafigyelt arra, hogy legyártsa azt a németet, akire a németek joggal lehetnek büszkék, és akinek a Jadvasem kertben, Izraelben, Jeruzsálemben fátültettek, mint az igazak az igazak kertjében. Vagy az igazak... Azt tudod, hogy az igazak kertjében annyi fát ültettek, hogy most már falon emlékeznek meg a, a... Uh -huh. a, a világ igazairól. Uh -huh. Tehát tele lett. Uh -huh. e, azt írja a hallgató, e, Németország a második világháború óta folyamatosan vezekel, egy öntudat nélküli bűnhődő, folyamatosan kompenzáló nemzet lett. Hát ez így van. E, érdekes egyébként Christoph Waltznak a szerepe. Ugye Christoph Waltz személyében köpte arcon a németséget Tarantino, a Bestelen Brigantikkal, és utána Krisztof volt személyében kért bocsánatot, ugyanúgy ö, ö, a németektől a, a Dzsangóban. Ugye Kristóf volt, meg egyáltalán a, a Bestelen Brigantik az gyalázatosan bánt el a németekkel. A Bestelen Brigantikban a német nácit jelent. Egyet jelent a német a nácival. Tehát a, a német az náci. A, a, a, a és amennyire irreális volt ez a kép a németekről, annyira irreális ez a, ez a tolerancia kiáltvány a szintén a németekkel, a mai németekkel a főszerepben, amit így, így előad a Giangóban. Ráadásul pont egy fejvadász, egy lelkismeret nélküli képében. Azt írja a hallgató. Vagy ott van Roland Emerich nagyon jó példa, aki echte német létére, tehát nem amerikai német, hanem német-német létére, a legamerikaibb propagandarendező. Eh, propagandarendező minden esetre pátosos, eh, hollywoodi, klasszikusan hollywoodi katasztrófa filmek rendezője, de mindenképpen tiszteli és földi hajol a szá, sávos zászló előtt minden alkalommal. Az Isten ember előtt, ahogy a japánok nevezik az amerikaiakat. Nála amerikaibb nem is lehetne senki, írja a hallgató. Igen, ő, ő példát mutat és. és etikát diktál, hogyan kell a németnek elveszejteni a saját nemzettudatát, ha rendes német. Érezni, hogy melyik sms értesz egyet, más hangnemben olvasod, írja. El szoktam mondani, hogy kerényi hangon olvassa fel. Nagyszerű, ér érezni, ha lehet. érezni, akkor jól csinálom, örülök. Ö, ö, a, az, a, az, a, az az érdekes, hogy, hogy a, a zsidóktól ö, ö, nem érzi, nem érezte azt. A, a Tarantino, hogy bocsánatot kell kérni, mert tökös zsidónak lenni, tökös telepes zsidónak lenni, aki oda teszi magát és nácikat öl, ez menő. Nem náciság. Érted? Milyen érdekes, pedig ugyanúgy ideológiai alapon válogatás nélkül gyilkolt, tehát nincs tárgyalás, meg nincs törvényesség, meg jog, meg, meg, meg, meg civilizáltság. A besztelen brigadik. A besztelen Miért az a nevük, hogy besztelen Azért az a nevük, mert ugyanúgy gyilkolják a nácikat, ahogy a nácik gyilkolják a zsidókat, válogatás nélkül. Még a címbe is belekerült. Ne, igen, de ezért nem kell. Igen, nem igen, kell érdekes módon, érdekes módon itt a feketéktől, a németeken keresztül mindenkitől bocsánatot kellett kérni, a zsidóktól nem. Mert ugyan miért kéne a telepesektől bocsánatot kérni azért, mert telepesek? Hajrá, telepesek! <gül> tudnak ők vigyázni makukat. Ja, ja, ja. Ez volt az önkényes mérvadó a mai napon egy kis vetélkedős karaktergyilkossággal. hitleri Hitlerig és, és, és a 45 utáni német és zsidó öntudattal vagy öntudatlansággal. Köszönjük, Köszönjük a, figyelmet. a figyelmet, Sziasztok!